Тут незабаром і відбувся наш перший бій з німецькими водниками. Караван суден, п'ять барж на буксирі, пароплава під охороною бронекатера, що плив з Чорнобиля до мозря, опинився під прицілом партизанських гармат, замаскованих на березі в Лозах. Раптовим артвогнем пароплав та баржі були підпалені й потоплені. Вислизнув лише бронекатер. Сталося це 6 квітня. На другий день гітлерівці вислали проти партизанів цілу флотилію Два броньовані пароплави і чотири бронекатери Наша розвідка виявила її ще далеко від аревичів І ми встигли добре підготуватися до війці чи ворогові Обіч села, вниз і вгору по річці, Виставили засади бійців з протитанковими рушницями і кулеметами Між ними в центрі розмістили штурмові роти з гарматами на підході до Оревичів, кілометрів за п'ять від села, окупанти почали бігло обстрілювати з кулеметів і гармат обидва береги. А ті мовчали. Пароплави і катери, не пропиняючись стрілянини, повільно пройшли повз засідку, яка добре замаскувалася біля самої води. Коли флотилія війшла в Месницькі кліщі, по суднах з кількох десятків метрів ударили гармати і кулемети штурмових рот. Злива куль зігнала команди суден з палуб у трюми Першими гарматними пострілами були збиті пристрої управління головного параплава Він закружляв по річці і сів на мілину Друге судно підійшло до борту першого, мабуть, щоб узяти його на буксир Але ніхто з команди не наважився висунутися на палубу Кілька хвилин обидва параплави стояли посеред ріки борт до борту під вогнем гармат Спочатку згорівся той, що сів на мілину. Другий почав відходити від нього і в цю мить теж спалахнув. Охоплений полум'єм, він поплив униз по річці. Течія зносила його на наш бік. Як тільки пароплав прибила до берега, на палубу вдерлися партизани. Гітлерівці, що відступили в трюм, запекло відбивалися. Врукопашно оволодівши палаючим судном, Наші бійці взялися рятувати від вибуху І приправляти на берег снаряди З головним довелося поморочитися довше Течія розвернули його до берега носом І снаряди з наших гармат ковзали вподовж броньованих бортів Тоді артилеристи стали міняти вогневу позицію У цей час кілька гарячих голів не стерпіло Стрибнули в човни і попливли, заходячи з корми до проплава. Фашисти відкрили по них вогонь, але, боячись висовуватись, стріляли через ілюмінатори в сліпу. Діставшись на палубу, партизани почали прошивати її чергами з великокаліберного кулемета, захопленого тут. З трьому відповідали, приречені на смерть загарбники. Тим часом наші артилеристи, змінивши вогневу позицію, Зажадали, щоб їх товариші зійшли з пароплава Штурмуючи, повернулися на берег І тоді на палубі, гортаючи її димом і вогнем, стали рватися снаряди Раптом на березі почули, що хтось кричить з пароплава «Хлопці, бери трохи нижче, а то й мене зачепите!» Гармаші запитують «Хто там кричить? Та це я, хлопці, Мишко Дьомін Чому ж ти крутися там, як біс у пеклі?» «Фриців стережу, щоб не втекли!» Артилеристи гукають «Злазь, анафемська душа!» А він торочить своє «Не бійтеся, хлопці!» «Тільки тошки нижче беріть!» Так ми ж користри гітлерівців під гарматним обстрілом, доки полум'я в трюм пробралося, про що ми дізналися страшенного вереску, який долинув звідти. «Тепер не втечуть!» – почули ми на березі радісний вигук Дьоміна. Він вистрибнув з клубів диму у воду, коли параплав уже почав тонути. Всю флотилію, затиснуту в кліщі, партизани знищили. З нашим приходом на Прип'ять, особливо після розгрому ворожої флотилії, всі навколишні села стали партизанськими. Їхнє населення піднялось на боротьбу, всі, навіть старики і діти, осмілили. Коли мені хтось з досадою доповів, що трьом фашистам вдалося втекти з пароплаву, я сказав – не хвилюйтесь, нікуди не дінуться, народ не випустить їх. Так і сталося. На другий день прибігає до нас дівчинка із села Молочки і вилає – дядочки-партизани, у нас німці».